Hvis Danmark var 100 mennesker, vil 40 af os lave frivilligt arbejde. I seks afsnit vil vi, Ida Nøjbert og Jon Bjarnhoff, spørge nogle af de 40 procent, hvorfor og på hvilke vilkår de er frivillige. På den måde undersøger vi, om også de andre 60 procent burde være frivillige, eller om der på den anden side er frivillige opgaver, der burde være betalt. Velkommen til den 6. sæson er Med noget på Spil, de 40 frivillige. Hej, og velkommen tilbage, Jon. Og et Godt nytår, og tak for sidst. Ja, det er lang tid siden på en eller anden måde, og selvom det er kun lige gået meget kort tid samtidig. Vi er jo stadig tilbage. Vi har stadig noget på spil, men ja. i en ny sæson 6. Ja, det er stadig også, men en ny sæson. Og i den omgang til forskel fra sidst, hvor det jo handlede om at gøre noget nyt, så gør vi også noget nyt, selvom det ikke er temaet. I de næste seks afsnit her, så skal det handle om frivillighed i forskellige slags temaer. Vi kommer til at have forskellige gæster her i studiet, fra forskellige organisationer rundt i Danmark. Mm -hmm. Og dem vender vi tilbage til lige om lidt. Hvis øh, man ikke har hørt med før, så hedder jeg Ida, og du hedder Jon. Det, du kan måske også godt introducere dig til, tænker jeg. Og vi har lavet radio sammen før. Og vi er mega klar til at gå i gang igen. Det her nye program, det hedder De 40 frivillige. Og øh, jo, hvordan har du øh, haft det i dag? Jeg har haft det meget stille og roligt. Jeg har faktisk selv været ude og lavet øh, en lille smule frivilligt arbejde. Har haft et fint møde, wow. som øh, har været rigtig hyggeligt. Og det glæder mig bare rigtig meget til at se, hvad der kommer ud af det. Så med en ny gruppe mennesker, det er stadig sådan lidt nyt. Vi skal lige føle ud, hvad der foregår. Ja, for jeg skulle til at sige, det er jo faktisk... Det, har været lidt inspiration bag det her nye, det her nye radioprogram, vi laver sammen, da vi begge to har lavet en del frivilligt arbejde på den ene eller den anden måde, og har måske både været lidt bag kulisserne, men måske også kender mange, der har lavet forskellige slags frivilligt arbejde. Og vi vil godt tænke os at sætte lidt flere ord på, og blive lidt klogere på, hvorfor man laver frivilligt arbejde. Så det er et nyt koncept. Det er de samme mennesker. Og jeg glæder mig bare sindssygt meget til det her, vi skal lave nu her. Jeg synes også, der er en masse spændende spørgsmål med det her med. Der er så mange folk, som bruger så meget tid på det her. Mm. Og er det, er det relevant, burde der være flere af dem? Har jeg bare gået og spildt al den tid? Var det meningsfuldt, burde jeg have fået penge for det? Burde de andre få penge for det? Ja, for jeg skal til at sige, det er også noget jeg glæder mig til at høre og snakke lidt om, men også måske få nogle svar fra nogle kloge mennesker, vi har vi har med her i studiet. For at sige, med alt det frivillige arbejde jeg har lavet, har jeg tit været med med sådan en. Ej, altså bliver du betalt for det? Og jeg må sige, øh, nej, det gør jeg ikke. Jeg betaler faktisk tit og ofte for at være med. Og det, det tror jeg, at for folk, der ikke laver frivilligt arbejde, og ikke er inde i det, virker meget atypisk. Og jeg synes det jo, det er meget gavnligt. Jeg har elsket alt det, jeg har lavet. Men jeg er spændt på, om det er altid den udlægning, der er, eller om der er folk, der har helt andre erfaringer med frivilligt arbejde end mig. Altså, jeg kan helt klart godt genkende den der oplevelse. Nogle gange tænker man, hold kæft, hvor er det fedt at gøre det her sammen med de her mennesker og få det her til at ske og se andre folk være glade. Men jeg vil sige, jeg har også prøvet at ligge ned på alle fire langt ude på en kold fodboldbane i regnvejr og samle skodder op i græsset. Øh, og der var jeg træt. Yeah. Og øh, specielt, da der så kom en af de lokale med en øh, i hånd og smed den lige foran mig og spurgte, nå, hvordan går det? Og der var jeg sådan, du skal... og så tænkte jeg en masse ting, som jeg ikke sagde. Og der var, ikke lige øjeblikket, men senere, så tænker jeg, hvad... altså, hvad... hvad foregår der her? Hvorfor gør jeg det der? Ja. Og jeg tror, lige når det handler om frivillighed, så tror jeg også, at det er en oplevelse, mange andre har, og det tror jeg at det bliver spændende at afdække og undersøge og sætte ord på de her slags oplevelser, som jo tydeligvis sker og giver mening på en eller anden måde, men hvordan, hvorfor, på hvilke måder, hvornår, for hvem, under hvilke omstændigheder. Det tror jeg også, jeg glæder mig helt meget til. at Man kan sige, øh, nu har vi talt sammen lidt inden, øh, hvilke områder af frivilligt arbejde vi har afdækket. Altså, selvom jeg synes, vi har lavet meget forskelligt, og det, der er en stor bredde på, så glæder jeg mig også sindssygt meget til at snakke med nogle kloge mennesker, der måske er enten endnu bredere, end vi er i forhold til frivilligt arbejde, men måske også har lavet noget været meget, altså meget dybere, meget mere organisatorisk nede i det. Øhm, og så glæder jeg mig bare sindssygt meget til at høre, om, om alle har de samme forestillinger om frivillighed, ligesom vi har. Det ville være overraskende, hvis det var sådan, var Ja, det tænker jeg umuligt. Jeg tror, der er mange... Man kan have mange fordomme, og det har vi også snakket meget om øh, i vores tidligere program omkring fordomme. Med forskellige... Hvad hedder det? I forskellige egne. Men øhm, jeg, tror, at, jeg tror, du har ret i, at det bliver måske meget... Øh, det bliver meget det samme her, men jeg glæder mig også til at, øh, at se, om, øh, om man ikke kan få afkræftet nogle af alle de her ting, og finde ud af, at vi måske er alligevel meget ens. Ja. Men skal vi ikke øh, fortsætte med, nu har vi talt lidt om, hvad der overordnet skal ske. Mm -hmm. Vi skal måske prøve at zoome lidt ind tættere på, hvad skal der ske i dag. Jamen i dag, der har vi øh, nogle mega nice gæster med i studiet. Fedt. Som, øh, som jeg har været så heldig at invitere. Øhm, I dag skal det handle om at, være, øh, om at være ung og frivillig i politik, og specielt i ungdomspolitik. Og øh, både øh, partispecifikt, men også måske mere bredt, altså hvordan det bare er at lave øh, frivillighed, der er sådan politisk anlæggende. Øhm, og til det har jeg inviteret øh, to søde piger med i studiet. Den ene hedder Caroline. Jeg ved ikke, om du lige vil sige hej, Karoline. Hej. Og <laughs> <laughs> Ingrid. Hej. Fantastisk. Og øh, Karoline, kort. Kunne du tænke dig at introducere dig, og hvem du er? Jo, det vil jeg i hvert fald. Jeg hedder Karoline Roder, og jeg er 21 år gammel, og mig og Ida kender hinanden fra Falster. føler og opvokset vækstål. Simpelthen. Æ, har arbejdet sammen sidste år på gymnasiet. Ja, jeg øh, er frivillig i konservativ ungdom. Og jeg har været det siden 2019. Hold om. Ja, rigtig glad for det. Ja, og øh, det ville heller ikke være en podcast med mig, uden at jeg nævnte, at øh, jeg var for falster. Det føler jeg, <laughs> jeg så tit kommer ind på. Vi, har, det, været før, vi har været der før i Vi har været over Så det er godt, det bliver nævnt igen. Og Ingrid, vil du også sige på om dig selv? Ja, jeg hedder som sagt Ingrid, og jeg er 19 år. Og jeg er frivillig lidt forskellige steder. Jeg er blandt andet i Rødgrøn Ungdom sammen med Ida, og så også i Ungdomsdemokratihuset og i Ungeråd København, hvor jeg er taltperson. så jeg laver en masse frivilligt arbejde og bruger rigtig stor del af min tid på det. Jeg er også lige blevet student, så nu er der ekstra meget tid, hvor jeg kan være frivillig. Nej, fantastisk. Ja. Så det er faktisk det er bredt anlæggende. bredt. Der er politisk bredde, og der er forskellige ting man har man har foretaget sig. Så det er bare det er mega nice. Jeg tror det er noget, vi kan bruge til noget. Det glæder mig i hvert fald rigtig meget til. Som det første, jeg gerne vil høre jer om som unge, frivillige i politiske ungdomsorganisationer. Så tænker jeg, vi kan måske starte med Inget her. Hvordan endte du med at være frivillig alle de der mange forskellige steder? Ja, øh, det startede ved, at... <tøk> Jeg startede med at blive frivillig, øh, der var omkring sådan 15 år, øh, omkring folketingsvalget i 19. Der blev jeg bare sådan mere oplyst som politik. Der var en masse øh, mærkesager, som jeg selv havde, som jeg synes, at jeg gerne var med til at ændre på, blandt andet ligestilling, øh, og derfor begyndte jeg at undersøge lidt, hvilke partier og sådan ungdomsorganisationer, som der er op i det, og der fandt jeg så enhedslisten ret hurtigt, og så så i marts 2020, at de lavede et nyt, ungdomsparti, eller rød Ungdom blev et ungdomsparti, øhm, og meldte mig så derfor ind der i april 2020. Og så, øhm, ja, lige siden så har jeg jo så opdaget, at der findes virkelig mange organisationer, at jeg og også har synes, at det er fedt at lave det her frivillige arbejde, så jeg blev også medlem af Københavns Ungeråd, øhm, som, ja, er en talerør for alle Københavner som sørger for, at unge også bliver hørt i københavn og kan stille politiske forslag. Og Karoline, du skal også lige have den samme. Hvordan startede du med at være frivillig? Jamen, øh, jeg gik på det her tidspunkt i 2.G på gymnasiet, også i 2019. Og øh, der var en af mine klassekammerater en af mine rigtig gode venner, som var meget aktiv i øh, konservativ ungdom og i, altså, i det lokale øh, ungdomspolitiske miljø. Og øh, jeg tror, i samfundsfag, der havde vi noget om de forskellige partier eller et eller andet. Vi kom i hvert fald ind på det her med at tage de her forskellige partitest. eller hvad for et parti øh, skal du stemme på, eller whatever, hvad, hvad de nu hedder alle sammen. Og så sagde han, øh, på hør, høre, du øh, du er simpelthen så konservativ, er du ikke siddet og prøver at tage den der test og se, at jeg ikke er den eneste, der mener det her? Og så sagde jeg, jo, det er fint nok, altså, jeg skal nok tage den, jeg er ikke konservativ, du kan rende og hoppe, det altså ikke. Og så tog jeg den der test, og så var jeg 93% enig med partiet, og så tænkte jeg, okay, og så siger han til mig, og Karoline, jeg synes, du skal melde dig ind. Det vil være lige noget for dig, og der er helt vildt mange fede unge mennesker, som jeg tror, du vil blive gode venner med, og jeg synes, du skal give den en chance. Og så siger jeg, okay. Det gør jeg så, og jeg meldte mig ind, og så et par dage efter, jeg havde meldt mig ind, var der det første arrangement, og så lige siden har jeg været aktiv. Wow, fedt. Mm? Så er vi i gang, du. Simpelthen. Med den her øh, første øh, lille blog, så synes jeg, vi skal til noget, vi også har gjort mange gange før. Vi skal høre lidt musik. Det skal vi. Og øh, med, at vi er hen over nytåret, og at vi er øh, mod lyser tider. Det kan godt være, at det ikke er det specifikke sang handler om, men jeg synes, at den er, den er sød i alligevel. Så skal vi høre Giv Lys igen med Jacob Aksglæde, og den, øh, den kommer her. Og på den anden side af det, så snakker vi videre. Der er Så er vi tilbage efter noget musik Mega nice Og vi er stadig øh, med noget for spil Og det her det er det nye program Første episode Af de 40 frivillige Vi har to skønne gæster med i studiet Stadigvæk Karoline Roder fra Konservativ Ungdom Og Ingrid som er med i RGU Ungeråd Og Ungdomsdemokratihus der er det er simpelthen fuldt plade. Og for øh... dem, der ikke lige ved, hvad RGU er, Nå ja. så kan vi lige sige, at det er rød-grøn ungdom. Ja, lige præcis. Fordi i dag skal det nemlig handle om at være ung og frivillig i politik. Og det er mega spændende. Det er noget, vi begge to har beskæftiget os med øh, i mere eller mindre grad. Og, øh, og derfor er det også bare mega relevant, især når vi snakker i forhold til frivilligt arbejde. Men inden musikken, der hørte vi lidt omkring, øh, hvordan det ligesom startede for jer. Og måske også den her sammenhæng Æh, fra jer begge to, det var folketingsvalget i 19, så det vil sige, hvor lang tid har man så lavet frivilligt arbejde? Er nogen, der er bedre til at regne? Fire, fire års tid, år. Fantastisk. Fire års tid. <laughs> og øh, i den sammenhæng, så øh, når man har været i, øh, i ungdomspolitik, i det store rumtid, vil jeg lige vil sige, fire år er, så man har man også haft nogle bestemte oplevelser. Og øh, vi kunne rigtig godt tænke os at vide, måske til at starte med, vi starter ud med det gode. Karoline, hvad har din bedste oplevelse ved, ved at være med i ungdomspolitik? Altså jeg vil sige, at der er mange, altså, ja, virkelig mange. Jeg har været virkelig, virkelig glad for det. Det er uden tvivl en af de bedste beslutninger, jeg har taget i mit liv. Men øh, noget af det, jeg har været allerglædest for, eller hvor der i hvert fald har været ekstra meget engagement. Det er jo 100% til Folketingsvalget. Altså at være med til at hænge plakater op og uddele flyers klokken 5 om morgenen på en kold station, det lyder som om det er røvsygt og det lyder meget underligt, men der er en vis stemning og et vis drive, og den der holdfølelse og fællesskabsfølelse, som er noget af det fedeste. Og der er også mange af mine veninder og venner, når jeg snakker med dem om det, der ikke forstår, hvorfor man gider, fordi igen, det er frivilligt, og du får ikke penge for det. Og jeg tror, at den måde, jeg bedst kan beskrive det på til andre, det er det der med, at det føles som ligesom at være med en holdsport. Altså ligesom at gå til fodbold eller håndbold. Du får en eller anden fællesskabsfølelse og et sammenhold med nogle virkelig nice mennesker, som du har en fælles interesse med. Og øh, ja, især i folketings eller til folketingsvalget og optagten der, det er øh, virkelig noget af der, hvor man kan mærke det aller, aller, tydeligst. Og jeg har nøjagtigt samme spørgsmål til dig, Ingrid. Hvad har det, det må... Det kan både være med rødgrøn ungdom, det må også gerne være på baggrund af noget, du har lavet i Ungerådet eller Ungdomsdemokratihus, men hvad har det din bedste oplevelse ved at være, være frivillig aktiv i ungdomspolitik? Ja, jeg har virkelig mange. Jeg synes, det er helt vildt fantastisk at være med og være aktiv i ungdomspolitik. Jeg tror egentlig også, jeg vil sige, at det har været det her med at få et fællesskab med andre unge, der kæmper for den samme sag som en selv, og få et fællesskab, der er virkelig trygt at være i, og hvor man kan vokse og lære. Jeg var ung, eller sådan ret ung, der har startet, øhm, og har lært virkelig meget siden, og det synes jeg virkelig har været fedt at være en del af sådan et fællesskab. Øhm, og et, hvis det også skal være, ja, jeg synes jeg også, sådan, ligesom Karolina sagde, at folketingsvalget var helt specielt. Øh, jeg har ikke prøvet at lave et valg før, øh, og det var virkelig fedt, at man nærmest hver dag bare lavede politik og var sammen og delte flyers ud af, selvom det var mega koldt og mørkt og sådan, men, øh, men ja, det var virkelig spændende og lærerigt. Og så har jeg også fået virkelig mange erfaringer ud af det, som jeg kan bruge sådan i mit ja, liv nu. Øhm, jeg laver blandt andet sociale medier meget i de ungdoms eller ungdomsorganisationer, jeg er en del af, og det øhm, har også sådan givet mig ja, erfaringer til, hvad jeg egentlig gerne vil arbejde med. Øhm, og hvis det skal være sådan lidt mere konkret politisk, så i Ungerådet der har vi jo de her fire forslag, som vi kan stille til politikerne, og der startede vi så i 2021 med at stille et forslag om øh, bedre seksualundervisning, og lige i dag der har jeg så været til et møde, hvor at øh, jeg har læst den seksualundervisningsstrategi, der skal stemmes igennem, eller stemmes om, øh, her snart på et møde i, øh, på Rådhuset, så det har været virkelig gjort mig stolt, at jeg har været med til at starte en, en sag og sådan at råbe op om noget, og nu kan jeg være med til at følge det helt til dørs. Vi fik også sat 4,8 millioner kroner i til det øh, i 2021, som pengene de er der stadig nu, og det har bare ja, gjort mig virkelig stolt, øh, at man også kan være med til at ændre på noget politisk, og det ikke kun er et rigtig godt fællesskab, men det også er også et halvende fællesskab, hvor at, øh, man opnår noget i sin kommune. Nu siger du, du havde opnået noget fedt, og det er sejt at være stolt af. Mm. Er det den, altså en, en central motivation for dig, at se resultatet af det, du har gjort? Tror du stadig, du ville være motiveret, hvis nu der måske ikke havde været sådan et resultat der? Øhm, ja, altså det er, for mig er det ret vigtigt også, at der er det her resultat, og at man ikke bare kæmper for noget, og opnår noget, men, men der er det også, altså, det har ikke været nemt at få det igennem, eller sådan, det tager også tid, der har også været mange døre, der har været lukket, som man har skulle åbne, øhm, jeg kan også godt lide, at, at det heller ikke bare er nemt, og sådan, at, at man bruger noget tid på det, og man, man virkelig sådan kan mærke og være stolt efter det, fordi man har brugt så lang tid på det, øhm, men Ja, det har nok ikke været det samme, hvis vi ikke havde stået, og at der har været den her Blandt andet, Vi har også arbejdet med gratis produkter, øhm, hvor der har det så ikke kunne komme igennem på grund af noget lovgivning. Øhm, men ja, jeg kan helt sikkert mærke, at det er vigtigt, at, at der også er et resultat til sidst. Lidt på samme måde til dig, Karoline. Du sagde, du var kommet ind, og det var enormt vigtigt, at der var det her fællesskab. Mm. Så det kunne du vel også godt have fundet ved at spille håndbold? Det kunne jeg i hvert fald, nu går jeg bare ikke specielt meget op i håndbold. Nej, nej, men og jeg øh, tror... altså, hvorfor, hvorfor ikke alle de andre steder, man kunne spille håndbold? Hvad er det, der er specielt ved politik, der gør det spændende? Mm, jeg tror, at for det første selvfølgelig vil jeg virkelig gerne give det ret. Altså det der med at, at føle, at man gør en forskel, og man øh, ja, ligesom kan nå videre med ens idéer og, øh, og så videre. Jeg tror også meget det her med, at når man er med i en politisk ungdomsorganisation, så er du også sikret, at de mennesker, du møder på din vej, har de samme grundværdier som dig. Og det gør altså bare, at det er, føler jeg, nemmere at skabe virkelig tætte og gode relationer, end det for eksempel er til fodbold eller håndbold. Der kan godt være, at der også er en fælles interesse, men det er ikke ens betydende med, at man har fælles grundværdier. Og det, det, jeg mærker meget også i ungdomspolitik, er, at du finder nogle mennesker, hvor I helt grundlæggende og altså, eh, moralsk er, er på samme bølgelængde. Og det gør virkelig, at man eh, finder nogle mennesker, som man kan blive virkelig, virkelig tætte venner med. Altså de, det er de tætteste venner, jeg har den dag i dag. Det er for folk fra KU. Jeg vil også lige kommentere på noget omkring eh, noget, du sagde, Jon om det også er de her kampe, der er vigtige for, at man bliver ved med at motivere. Jeg vil også sige, øh, det er rigtigt, på, det, jeg er meget enig med, hvad I, hvad I begge to siger. Jeg vil sige, at hvis det er fordi, at man går ind i ungdomspolitik, fordi man bare tænker, eller man kun bliver motiveret af, at hver gang at vinde, så er det det forkerte sted at være. Det er, der er tit, øh, jeg tror, der er tit og oftere en nedtur end en fremgang. Men det må man tage med. Og så når man så snakker, om nedture, så, så tror jeg at jeg kunne tænke mig at høre, om der er en værste oplevelse. Jeg tænker, at der må være ret mange gode ting i sådan et fællesskab. Men det kan også være, at det må gerne være meget specifikt, det må gerne være noget overordnet. Men det kunne være spændende at høre, om jeg også havde haft en værste oplevelse. Det kunne være, at mens man så var delt og flyers ud, var der en, der havde spyttet på ens sko eller sådan noget. Hun også. Altså ja, jeg, jeg føler også på at lige at vende tilbage til det kort at jeg bliver også meget motiveret i, hvis det går dårligt. Altså sådan, så vil du ligesom gerne endnu mere øh, være aktiv og gøre noget for at vende den, få, hvad skal man sige, den positive bølge tilbage igen og øh, komme ud med at sige, jamen det er faktisk, I misforstår, hvad jeg siger, det er det her, jeg mener, eller whatever det nu kan være. Men ja, jeg vil gerne give dig ret i det, jeg synes også, der er mange negative ting, og jeg tror... Noget af det, som jeg synes har været sværest, det er de fordomme, man bliver mødt med, når man er en del af en politisk ungdomsorganisation. Altså tit så øh, tror folk, at man er nørdt eller man er introvert, eller man altså, ikke har nogen venner, eller ikke har nogen interesser, og så har det ligesom været det sidste at skulle gå til, hvor at jeg føler dig selv, at, at jeg er meget omvendt som menneske, og det er man skal tit, måske lidt når man siger det, have paraderne oppe for jeg har i hvert fald, det kan også have noget at gøre med den ungdomsorganisation, jeg er medlem af, men blevet mødt med sådan okay, svin eller øh, altså alle mulige ting der bliver. Er der nogensinde nogen, der har sagt højorienteret svin til dig? Altså ja. sådan seriøst? Ja. Wow. Det er der. Det har øh, du. jeg har stået ude på et tog og delt flyers ud i øh, næste Wow. Ja. ja. Det er der. Folk siger nogle syge ting. Men øh, ja. Og der er det der, hvor jeg synes, det er rart at kunne sige hey. Snak lige pænt. Men jeg vil gerne snakke med dig om, hvorfor jeg synes, som jeg synes for tit, så er det, at folks fordomme er forkerte. Øh, ja. Så det er i hvert fald noget af det negative. Og Ingrid, samme spørgsmål til dig. Hvad har det været det værste? Nu har du tid til at tænke over det måske. Ja, altså... Ja. Ja, nu har jeg ikke selv personligt oplevet sådan en fordom, og sådan, det er jeg også meget glad for, at jeg ikke har oplevet, eller nogen, der har talt grimt til mig. Jeg tror, for mig har det været det værste, måske, at der er så mange ting, jeg gerne vil lave, og der er så mange organisationer, jeg gerne vil være en del af, og jeg vil gerne sådan, øhm, også rigtig meget tage en masse ansvar, men samtidig har jeg også skulle balancere skole og sådan gymnasie, og det har været rigtig svært, ja, det tror jeg, det der har været det sværeste, at skulle balancere min tid, også lige huske på, at skole også er vigtigt, eller sådan, ja. Og når der var en masse ting, man gerne ville lave, når der var et folketingsvalg, der lå lige midt i en skoletid, eller ja, nogle spændende debatter eller noget, at så skal man også huske på det. Ja, det tror jeg nok har været det sværeste. Og jeg har heller ikke været vildt god til sådan at balancere det, og har nok brugt lidt for meget tid på at være frivillig ind på at gå i skole. Øhm, og det er, jo, det er jo måske heller ikke så smart eller sådan i sidste ende, men jeg har i hvert fald fået en masse gode erfaringer og oplevelser, som jeg aldrig ville være fået Jeg ved ikke, om du havde en sidste kommentar, Caroline. Det var bare meget hurtigt til det, du lige sagde med at øh, prioritere måske lidt forkert. <laughs> der var også en situation sidste år til valg, hvor at det var, at mig og Ida arbejdede på gymnasiet igen. Og øh, der var valgkamp, og det var hektisk. Og øh, der blev jeg spurgt, hey, kan du møde op på øh, næste station og øh, være med til nogle debatter. Du skal faktisk sætte hele dagen af. Og jeg siger, ja, jeg skal arbejde. <laughs> Men jeg melder mig da lige syg, så jeg stod på næstvedstation og sagde, hej, jeg kan desværre ikke komme i dag, jeg er blevet syg, snøft, snøft. Og for så går det flejes ud hele dagen. Så, ja. så øh, altså, det er faktisk ikke engang sådan mangel på, øh, på interesser eller ting at bruge tiden på. Det er faktisk, man har måske lidt for mange ting på sin tallerken engang imellem, når man øh, går så meget op i, øh, ja. i sådan nogle ting. Ja, det lyder meget dedikeret. Ja, <laughs> han går. Vi, øh, vi skal videre til næste emne, men inden da, så skal vi høre noget mere musik. Og til det vil jeg gerne spørge dig, Karoline. Hvis du skulle høre en sang i radioen lige nu, nu når du ikke står her, hvilken sang kunne du så godt tænke dig at høre? Jamen, jeg er jo blevet en sucker for Arti Arti og Lamin. Og øh, en sang, jeg synes er lidt undervurderet, det siger jeg, er Så den kunne jeg godt tænke mig at høre. Den kommer her. Den skal vi høre. var skal noget som helst om en kommer kun i, i sit... og vi er tilbage igen her med noget på spil efter endnu en omgang dejlig musik. Musik skal der til, ellers ja. så går det ikke. Simpelthen. en ny og tilbagevendende ting vi gerne vil starte på i den her sæson om frivillighed. Det er vi gerne vil have noget fakta på bordet. Vi skal have dagens faktum, som kan oplyse vores snak og sætte folks oplevelser i kontekst. Og hvad er dagens fakta i det? Jo, jeg har simpelthen været inde på den her hjemmeside, der ligger så meget op til, at det har noget med frivillighed, frivillighed at gøre. Det hedder Frivilligt.dk, og de har sådan nogle faktaer omkring frivilligt arbejde selvfølgelig, og bare frivillighed generelt, og de har skrevet sådan her ind på deres hjemmeside. I den seneste befolkningsundersøgelse, som er en del af Frivillig rapport 2019-2021, ligger det frivillige engagement en smule under landsgennemsnittet i Region Hovedstaden og Sjælland, begge på 36%, mens det ligger lidt over landsgennemsnittet i Region Nordjylland 41%, Midtjylland 43% og Syddanmark 44%. Da jeg læste det her, det var også derfor, jeg havde taget det med, så tænkte jeg, what? Det kan ikke passe. Øhm, jeg er selv fra Region Sjælland. Jeg synes, der er øh, måske også min bias i forhold til, at jeg har ikke befundet mig særlig meget i Jylland. Nu bor jeg i hovedstadsområdet. Og jeg synes, at hver anden person, jeg møder, har lavet noget frivilligt arbejde. Og, øh, og derfor tænkte jeg, hmm, er det bare mig, der har den her oplevelse af, at, at, kan det virkelig passe? Eller er det måske også øh, noget, I kan genkende? Er det, øh, kommer det bag på jer? Den her... Øh, den her, det her stykke faktor. Ja, det kommer meget bag på mig. Altså, nu er jeg også i hovedstaden, hvor at, øhm, det er jeg er meget frivillig, og alle mine omgangskreds de er frivillige. Mange af mine venner er jo også fra altså, ja, Rødgrøn Ungdom og Ungdomsdemokratiehus Ungerådet, men når jeg så ser på min gymnasieklasse for eksempel, så var der, altså, der var vi måske tre frivillige, så der kan jeg måske sådan bedre genkende det, men ja, det overrasker mig meget, fordi alle dem, jeg kender, de laver frivilligt af en eller anden art. Det behøver ikke at være politisk øh, frivilligt. De laver meget frivilligt arbejde, ja. Altså lige præcis i forhold til politisk arbejde, så vil min fordom der helt klart også være, at folk i byerne, og specielt København, gennemsnitligt set er mere venstreorienterede. Jeg ved ikke, om, det, om det, du kan genkende det på den måde der, men giver det mening øhm, for dig, Karoline? Hvordan det er det der? Altså jeg synes, det giver fint nok mening, men øh, hvis jeg tager udgangspunkt i KU, så kan vi også se, at de fleste er aktive i, på Sjælland og i som så... På den måde kommer det bag på mig. Men jeg tror ikke, det kommer bag på mig i den forstand, at det giver mening, at der er mange i de små lokalsamfund, der er frivillige. Ja, hvis det giver mening. Mm. Ja, fordi det var nemlig også det første, man kan sige. Hvis man er i en verden, som måske er meget politisk, så kan man godt tænke, det er der herinde. Det foregår herinde i København, hvor vi, hvor vi befinder os nu, faktisk inde i Indreby. Øh, men det gik op for mig at det her, det er jo selvfølgelig en befolkningsundersøgelse for alle slags frivilligt arbejde. Og der kom jeg til at tænke på, og det kan godt være, at det er fordi, jeg har fået om om mange af dem, der bor i Jylland, at det er fordi, der er sindssygt mange spejdere. Det, det var min første indskydelse. Det er fordi, der er så mange spejdere, der laver frivilligt arbejde. KFUM øh, og det grønne pigespjdere og det ene og det andet, de har kæmpe produktion af sådan nogle spejder hen i Jylland. Og det er da klart, at det er derfor, at der er øhm, så mange, ja, hvad hedder det, så mange, der laver frivilligt arbejde i Jylland. Jeg ved ikke, om det er sådan, jeg tror, men har det måske også noget at gøre med, man kan sige, du kan måske ikke svare så meget på det, du er født og opvokset i København, Ingrid, men at de her lokalsamfund, de her frivillige lokalsamfund, bedre til at skabe frivillige, frivillige hænder, og for folk til at lave frivilligt arbejde uden for byerne, inden, inden i byerne, tror I? Altså, hvis jeg bare skal til udgangspunkt i, hvor vi, jeg, kommer fra, og hvad jeg lige kender til, så ja, så synes jeg, at de små lokalsamfund er bedre til at sætte fokus på frivillighed og vigtigheden af frivillighed i forhold til storbyerne. Fordi at frivilligheden er så vigtig for de der små lokalsamfund. Altså, det er virkelig de frivillige organisationer og de frivillige mennesker bag dem, der gør, at byer bliver attraktive. Altså sådan nogle små byer, fordi ja, selvfølgelig København er en mega fed by, det er vores hovedstad det er hjertet af hele Danmark. Øh, der, der tænker man måske ikke så meget over nogen frivillighed, fordi der er ikke behov for så meget, fordi byen har så meget andet at byde på. Hvor hvis man smutter ned til Falster, for eksempel, så øh, er det ikke altid, at Falster har så mega meget at byde på. Og så er det, at jeg i hvert fald har fået et indtryk af, fra den baggrund, at det er vigtigt med frivillige hænder, fordi det er det, der gør, at vi får et, et lokalfællesskab og en by, som er i live, og som er værdig at komme og besøge og værdig at bosætte sig i. Ja, yeah, nu bor jeg jo selv i København, og jeg har familie fra Jylland, men jeg er der ikke så meget. Så jeg har måske ikke så meget ligesom, ja, så mange erfaringer med det, øh, men jeg tror egentlig, at jeg vil give dig meget ret. Altså, det er også det, jeg tænker, at i København, der er der virkelig mange muligheder, der er mange ting, man kan, hvor at det ja, i de mindre byer er det mere det frivillige, der sådan, jeg driver byerne og gør dem attraktive. Det tror jeg også vil være mine umiddelbare tanker. Jeg vil smide en hypotese op. Jeg gerne vil høre, hvad I siger til. Mm. I København, der er øh, nærmest ligegyldigt, hvad man, hvad man gør, så er prisen på øh, per kvadratmeter bare Altså meget, meget anderledes end prisen per kvadratmeter på Falster. Mm. Så det gør, at hvis man får en overenskomstmæssig med sin løn, eller man får sin SU, hvad det kan være, jamen, så er det lettere at få dagen til at køre rundt. Gunsværne koster måske stadig det samme, men der kan være nogle grundlag. Måske det lokale kulturhus behøver ikke at tage så mange penge for billetterne til, øh, til de arrangementer, de laver, eller hvad det kan være. Altså, er det simpelthen af den grund også ikke bare vigtigere, for eksempel at være frivillig øh, på Falster for at gøre byen attraktiv? Fordi det tror jeg er en meget abstrakt øh, øh, motivation. Men er det simpelthen nemmere, at betingelserne øh, for at gøre det er bedre, når man er længere væk fra København, hvor øh, en masse ting gennemsnitligt set bare dyre? Det er en hypotes. Mm, spændende. Altså, ja, det kunne sagtens være, jeg ved ikke om, nu tror jeg lige falds, der måske ikke lige er der, man har sygt meget økonomisk frihed, men hvis man tager udgangspunkt i en anden lille lokal, et lokalt samfund øh, med den hypotese der, så kunne det godt være, at det der måde, at man har mere økonomisk frihed, fordi priserne ikke er lige så høje, gør, at man har større muligheder for at engagere sig i noget i ens fritid og være frivillig, for eksempel. Det tænker jeg måske godt kunne lade sig gøre. Mm. Kan ja. du genkende det, Inger, måske? Ja, det er, altså, det kan godt være rigtigt, det med, at ø, når det er ja, dyre at bo i København, altså, man har jo måske lige så meget tid til at være frivillig, fordi man også skal tjene nogle penge, men jeg ved ikke helt, om jeg ø, helt kan se den ja, hypotese, eller sådan, der er, også, der er jo virkelig mange muligheder i København for at være frivillig på mange forskellige måder. Tænk, altså, de fleste ungdomspartier er repræsenteret i København, og der er for, mange forskellige ja, andre måder, man kan være frivillig på. Ja, og det, det frivillige ligger på mange tider af døgnet, eller sådan. Det er også meget eftermiddagen, så jeg ved ikke helt, om jeg lige helt kan se den hypotese. Ja, nu vil jeg også lige, øh, bare lige en anden faktor, der også spiller en kæmpe rolle, som jeg lige kom til at tænke på, det er, at som regel, i hvert fald, hvad jeg lige ved af, så er det ikke, så, så får man jo også højere løn herinde, end man gør på falster for eksempel. Hmm. Øh, for eksempel, hvis man er sygeplejerske, eller et eller andet. Så sådan, jeg ved ikke, om det ligesom øh, vejer så lidt ned igen, eller hvad man skal sige, men øh, ja, er en spændende hypotese. Ja, altså jeg har øh, søgt på noget øh, ekstra viden i forhold, til, øh, i forhold til måske en lille smule svar, og det jeg ved ikke, om det kan komme med et svar på den hypotese, men fra samme sted, frivillig.dk, skriver de i forhold til øh, det her med, at der er forskel på, øh, hvor i landet man befinder sig i forhold til, hvor mange der øh, engagerer sig frivilligt. Der skriver de, fra forskningen ved vi desuden, at det frivillige engagement i landkommunerne og yderkommunerne er højere end i bykommunerne. Men der er ikke meget, der tyder på, at frivillige foreninger i byområderne har vanskeligere ved at engagere og rekruttere frivillige, end de foreninger i landområderne. Faktisk ser vi, at foreningerne overalt i landet står over for mange af de samme udfordringer, når det handler om at rekruttere flere frivillige mennesker. Det lyder spændende. Ja, det synes jeg, vi skal øh, tale videre om. Ja. Men først, så skal vi lige tilbage til det der god gamle musik, som får alting til at hænge sammen. Engel, vi spurgte også dig, ligesom vi har spurgt Caroline, om det var måske var en sang, du gerne ville høre i radioen. Så hvis du skulle høre radio nu, øh, hvilken sang vil du så gerne høre? Ja, så vil jeg nok godt høre Der med Pil. Den kommer her. Og efter den og lidt mere lækker musik, så skal vi lige have nogle øh, nyheder også. Og efter nyhederne, så er vi tilbage her med, med noget på spil på 24 hvor vi snakker om frivillighed. Og vi er tilbage efter noget musik og nogle nyheder. Øhm, ja, vi er stadig, Jon og Ida, vi er stadig med noget på spil. De er frivillige. Og i dag har vi øh, Karoline Røder og Ingrid Rabeck med i studiet. Og øh, fordi vi skal snakke om at være ung og frivillig i politik og ungdomspolitik. Lige før nyhederne og musikken, så snakkede vi lidt om måske mere det gængste frivillige aspekt. Øhm, og, men nu skal vi snakke lidt mere specifikt omkring, hvorfor man vælger at engagere sig i ungdomspolitik, eller hvad det bærer med sig. Og så skal jeg det at starte med, så, så tror jeg godt, jeg kunne tænke mig men måske en, en lettere overflyvning. Der er måske nogle forskellige perspektiver. Karoline hun er med i Conservative ungdom, og Ingrid øh, laver øh, politik i Rødgrøn Ungdom, og i Ungdoms og i Ungerådet. Så måske er der nogle forskellige perspektiver på, Hvilken rolle ungdomspolitik spiller i samfundet, og hvorfor er det vigtigt? Jeg tror, jeg vil starte med at spørge dig, Karoline. Hvilken rolle spiller ungdomspolitik i samfundet, og hvorfor synes du, det er vigtigt? Jamen, jeg synes, ungdomspolitik spiller en større rolle i samfundet i dag, end det har gjort tidligere. Jeg vil sige, bare for at jeg mig ind til nu, synes jeg, der er sket en kæmpe udvikling. Altså, jeg synes virkelig, at de unge er kommet meget mere til talerør, end vi har været tidligere. Og det er fantastisk at se. Så jeg synes, at øhm, ja, vi har ret stor indflydelse øh, på den politiske dagsorden. Jeg vil sige, vi, vi er der tit for nogle gange lige at holde Moderpartiet lidt i ørerne og sige, hvad fanden hvad laver I lige nu? Klassisk. <laughs> ja, ja, ja. Man skal jo være lidt rebelsk, når man er ung. Ikke? Og ja, så synes jeg også, at øh, jeg synes, et godt eksempel på, øh, på hvordan vi ligesom har indflydelse på samfundet, især hos de unge, det er skolevalget, som er lige rundt om hjørnet. Det kommer her i slut januar, hvor øh, at alle ungdomspartierne er repræsenteret og øh, kommer ud på de forskellige skoler og øh, debatterer. Og øh, der lærer vi jo, øh, bliver bedre til at debattere øh, internt i i, hvad hedder det, ungdomsorganisationerne, og de unge mennesker i folkeskolerne lærer om demokrati, og lærer om de forskellige partier, og lærer om, hvordan det er at stemme, og... Så ja, det er også her, vi klart ser i, i hvert fald i konservativ ungdom, at vi plejer at høste en god slet nye medlemmer efterfølgende. Det tror jeg også er noget, andre ungdomspartier kan ikke genkende til, eller ungdomsorganisationer, fordi at det er her mange unge, som ligesom får øjnene op for, hvad ungdomspolitik er. Ja, er det, er det noget, du kan genkende, eller har du en anden udlægning af, af spørgsmålet, Ingrid? Ja, jeg er meget enig også der med, at ungdomspolitik følger mere nu, end det har gjort før. Øhm, og det er også virkelig vigtigt, fordi at det politik, der bliver vedtaget lige nu, det er jo også unge, der meget skal leve med det, når vi bliver ældre. Så jeg synes også, at, ja, at vi nu begynder at få en stemme i samfundet, øhm, og også bliver inddraget meget mere. Det er kun virkelig positivt. Øhm, så jeg synes, det er en ja, rigtig god udvikling, ungdomspolitik også har fået. Ja, jeg tænker i hvert fald, den, øh, så vidt jeg ved, så den demografiske udvikling siger, at øh, hvad hedder det, andelen af ældre i samfundet kommer til at stige de næste år. Så hvis ikke... Øh, der kunne i hvert fald være en demokratisk skævvridning i, hvis folk stemte meget efter deres alder. Det ved jeg ikke, om der er noget data på, om de gør. Men hvis de gjorde, så kunne øh, ungdomspolitik på en eller anden måde blive ekstra vigtigt der. Ja, jeg tror i hvert fald, at det er også bare en hypotese, det har jeg ikke noget fakta på. Jeg, nu snakker du om, eller jeg tror også bare, at ungdom er mere. det ikke, ideologisk, jeg tror, man er mere sådan, er ren, og ikke er lige så farvet af at det politik, der måske foregår inde på bogen, eller man er, som man må, når man er måske lidt ældre, men som læser noget, ser sig enig med det, og så og så går meget ind i det, du snakker også om, at, at det er nogle gange ungdomsparterende, Karline, at der holder moderpartierne lidt i ørene. Mm. det kan måske være. Ja, eller jeg tænkte på, jeg synes, du sagde det rigtig godt, Karoline, det her med, at øh, hvis man bliver en del af en ungdomsorganisation, og jeg tænker specielt en politisk organisation, så er øh, værdifællesskabet, øh, jeg tænker front and center, og vigtigt på en anden måde, end hvis man var medlem af håndboldklubben. Ja. Og det tænker jeg også, hvis man er flere folk, som bekræfter hinanden i, at vi har ret så kan de holdninger, som der, hvad hedder det, ruder rundt og bliver brygget på inden, hvad hedder det, inden i organisationen, og derfor også bliver udtryk vil være mere klare, kunne jeg forestille mig i hvert fald. Det synes jeg var en, en, en rigtig fin pointe der altså. Helt sikkert. Man kan sige, jeg kan godt lide udtrykket, at, at det går op og, op og ned showbiz, og med det, så tænker jeg også, at der umiddelbart er, at det også gå lidt op og ned, når man, når man laver ungdomspolitik. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at måske at høre lidt om, hvilke udfordringer eller belønninger oplever I ved, øh, ved jeres frivillige arbejde og i de specifikke organisationer, I selvfølgelig er med i? Øhm, nogle af de udfordringer, som jeg, oplever, som jeg egentlig også tror rigtig mange andre øh, oplever, det er rekruttering og fastholdelse af de medlemmer, man har, i ungerådet, der har vi valgt hvert år, og har svært ved på nogle punkter også at nå ud til de unge egentlig og sådan, at, at de også ved, at de faktisk har det her politiske fællesskab, som også har reel indflydelse øh, i København. Og der prøver vi så at kigge på, når vi laver sådan en kampagne. Og vi havde i år en øh, kampagne, der hed Ungdom give en fuck for din kommune, øh, som også øh, ja, blev debatteret lidt, om, hvordan det lige var. Men ja, så jeg synes, ja, det kan godt være svært at, sådan, øh, at rekruttere nye øh, ja, til tider. Ja, og man vil jo gerne rekruttere mange. Det er jo et mega fedt fællesskab, vi er en del af. Hvad gør, hvad gør I så for at rekruttere nye? Ja, øh, der i år der gjorde vi blandt andet det i Ungerådet, vi havde valgt her i efteråret i 2023, at der ansatte vi to valgpromoter til at øh, kunne ud på skolerne. Vi har nemlig et sekretariat, øh, som er mere voksne, øh, men vi ansatte så nogle unge, og der var jeg så en af dem, øh, og det var mega fedt, og så havde man også tid til, at når ud på skolerne, øhm, fordi når vi jo skal besøge skolerne, det er jo, når vi også selv går i skole, øh, så derfor så ja, prøvede vi at sørge for mere, at, at vi også kunne nå de unge der, hvor de var. Øhm, og der når de er i skole eller på sociale medier, øh, lave noget fængende indhold, nogle TikToks øh, og alt muligt. Ja. Altså, jeg tænkte på ja, hvordan man, vi kan være fængende. Øh, og vi havde den her kampagne, Ungdom folk for din kommune, hvor vi havde øh, plakater rundt i hele byen, øh, og den blev også kommenteret meget på nogle ældre, der synes, vi talte meget gemt Men øhm, det virkede i hvert fald, at der var øh, flere, der stillede op. Ja. Ja, Kampagnen var vi heller ikke til dem. Så det, Nej. Det... Det, det kan de vel bare synes, altså? Ja. Altså, jeg er meget enig. Vi har også virkelig svært ved at få aktiveret medlemmer. Altså, øhm, en ting er at få dem rekrutteret, en anden ting er at få dem aktive. Og det er noget af det, vi har sindssygt svært ved. Fordi at det er, og alle tror jeg, der er aktiv i ungdomspolitik kan ikke, eller i en ungdomsorganisation, whatever, tror jeg, kan ikke genkende til, at det er mega grænseoverskridende at komme til det første arrangement og træde ind i et lokale, hvor man ikke kender en eneste, som regel, og skal være den eneste, der ikke er en del af det her fællesskab endnu. Så det er noget af det, viser ser, at vi har virkelig svært ved at aktivere de medlemmer, vi engang får. Ja, der prøver vi jo at lave en masse forskellige arrangementer i lokalføjninger. Nu har jeg selv siddet som lokalformand i Ja, et års tid. Og det er noget af det, jeg har lagt meget arbejde i, at variere meget mellem altså sociale arrangementer og politiske arrangementer, sådan så, at man på en eller anden måde prøver at række ud til forskellige slags mennesker, fordi der er nogen, der er aktive på grund af det sociale, og så er der nogen, der er aktive på grund af det politiske. Helt sikkert. Vi var også inde på det lidt tidligere programmet, Karolina, du sagde det egentlig meget fint i forhold til, at at en ubehagelig oplevelse kunne også være det her med, at man, man bliver ligesom mødt af nogle måske lidt grove kommentarer en gang imellem. Ja. Og derfor vil jeg spørge på baggrund af det. Det var i hvert fald noget, jeg tænkte, inden man startede i ungdomspolitik. Det var det her med, at åh, hvad tænker folk? Sådan, hvilken kritik møder man? Hmm. Og øh, man kan sige, at jeg kan have mine tanker om det. Jeg tror, godt jeg kunne tænke mig at spørge jer. Hvad for en kritik føler I har, I har mødt meget? Eller føler, at I har mødt meget modstand, og hvordan, øh, hvordan kunne noget af den her kritik lyde? Ja, jeg synes faktisk ikke, at jeg møder så meget sådan kritik eller modstand. Øhm, nu er jeg jo jeg er meget aktiv her i København, som også er ret rød. Øhm, det kan man i hvert fald se på kommunalvalget. Øhm, og mange af mine venner er meget røde, så det er det ikke, fordi der er nogen, der sådan har sagt noget grimt om det parti eller de organisationer, jeg er en del af. Ja, og mine forældre har selv været aktive i politik, da de var unge, så der har jeg egentlig også fået meget støtte. Så jeg synes faktisk ikke, at, at jeg oplever så meget negativt. Måske er det mere sådan, for eksempel i Ungerådet, øh, hvis vi har skulle lave en kampagne, eller når vi udtaler os i medierne, så er der jo forældre, der kommer med nogle kommentarer eller sådan, men ja, det ser jeg ikke så tungt på. Så det er nice at være venstreorienteret i København, når man hører. Jeg ved ikke, om, om <laughs> Højrefrøen har samme udlægning. Mindre nice at være højreorienteret <laughs> i hovedstaden. Men øh, ja, altså, jeg vil sige, det er ikke fordi, jeg møder meget modstand, men igen, noget af det der, man møder, det er de her fordomme, ikke? Igen. Jeg tror tit, når jeg møder nye mennesker og skal fortælle om, hvad jeg laver, eller hvem jeg er som menneske, øh, så, så er det jo konservativ ungdom, der kommer ind i billedet, fordi det er en kæmpe... Altså, når man først er blevet aktiv, måske altså aktiv som vi er, der herinde, øh, så er det en kæmpe del af en som menneske. Så det er tit noget, man, man bringer på banen ret hurtigt. Og der er jeg tit blevet mødt med sådan, what the fuck? Altså, er du mærkelig? Altså, har jeg det forstår jeg ikke. Og hvorfor det? Og de, ja, de har da ikke noget godt mellem ørerne og alt muligt. Så det her måde, at man i hvert fald virkelig skal stå op for sine holdninger, og man bliver virkelig konfronteret med det meget, og skal tit sætte sig ned og sige, prøv at høre, jeg synes sådan og sådan og sådan, og så er der nogle ting, jeg er uenig med, og så er der rigtig mange ting, jeg er enig med, men det gør mig jo ikke til et bedre eller værre menneske, altså, af den årsag. Så, ja. Det er nice. Der er, der er god, øh, god bredde i forhold til, men måske også meget... Øh område specifikt i forhold til hvor vi filmer den her eller hvor vi optager den her radio. Nu skal vi vi skal videre til noget mere musik. Og i forhold til frivillighed og have mere mulighed for at gøre det, så synes jeg så er det kun på plads at høre den gamle Queen klassiker I want to break free. Den slår aldrig fejl. Den kommer her. Shit. Endnu en gang efter noget musik, så er vi tilbage her med noget på spil til en øh, femte og næst omgang her i denne her episode. Og vi snakker, som sagt, frivillighed i konteksten af ungdomspolitik. Og når man laver ungdomspolitik, så er det jo selvfølgelig oplagt at tænke samfundet burde være anderledes. Right? Mm. Ellers, hvis samfundet bare var, øh, jeg ved ikke... Øh, penge og regnbuer og alle var glade, så var der måske ikke så mange problemer, så der ikke så meget at tale om. Men der er noget at tale om. Right? Mm. Så, jeg vil gerne stille spørgsmål til jer begge to. Og jeg ved ikke, om det ligesom bliver sådan en øh, spørgsmål i to dele. Hvor den første del er selvfølgelig, hvis I skulle ligesom skulle sætte lys på en eller anden vigtig sag, et eller andet vigtigt spørgsmål. Altså, hvad er det for nogle vigtige øh, udfordringer, som unge står overfor? Og hvordan kan frivillighed være med til at løse det der problem? For eksempel, som det bliver gjort i en politisk organisation. Og her har jeg selvfølgelig den skumle bagtanke, at måske ville det her problem være løst anderledes, hvis man betalte folk til at løse det. Alright? Mm -hmm. Så lad os starte. Det var et meget langt spørgsmål. Så nummer et, hvad, hvad er det vigtige sag i ungdomspolitikken her? Nummer to, hvordan hjælper frivillighed til at løse problemet i jeres organisationer? Ja, yeah. Altså, jeg vil sige, det første, der ligesom kommer op i mine tanker, det er unges øh, mentale helbred. Og øh, der er der rigtig mange unge derude, der føler sig meget ensomme. Og især her i sabbatårstiden. Øh, nu har vi så alle tre sabbatår, kan jeg næsten regne ud. Bortset fra jorden. Og bortset fra jorden. Jeg, jeg havde også mit, men det vil være lidt det er lidt <laughs> Men i hvert fald noget af det, jeg synes, som der bliver snakket meget lidt om, det er, hvor ensom man kan føle sig, når man har sabbat Fordi vi er vokset op i et samfund, hvor at du bliver puttet i institution, fra du er 8 måneder gammel, Altså virkelig, virkelig lille i vuggestue. Og så er du meget, meget social med rigtig mange mennesker hele dit liv, indtil du går ud af, hvad for en uddannelse du nu end har taget. Og for mit vedkommende så er det gymnasiet. Og det er rigtig, rigtig, altså hele mit liv næsten, har jeg hver dag gået og været øh, social med mange mennesker og set mine venner bare sådan, det kommer bare til en, fordi de, vi er samme sted. Så når man stopper, og man skal have det her øh, kendte sabbatår, hvis man skal det, så går det lige pludselig op for en, at øh, de her venner, de er der ikke bare længere, man skal selv opsøge dem, og der er mange, der har Rigtig mange planer lige pludselig, og vi har mega trav, fordi vi vil gerne arbejde rigtig meget alle sammen og tjene nogle penge til den her rejse, vi skal ud på osv. osv. Og, og det gør, at jeg tror, og mit indtryk er, at dem, jeg har snakket med, der er rigtig mange, der føler sig meget ensomme. Og øh, der er noget af det, jeg synes, at frivillighed kan hjælpe med, det er det her med at få et fællesskab, hvor man ligesom kan søge hen til igen. Det her med. Nogle venner og et sammenhold og et fællesskab. Og øh, ja, at der ligesom er en eller anden grad af den her ensomhed, der kan blive øh, formindsket. Ikke? Så der synes jeg, at frivillighed og frivillig arbejde gør en stor forskel. Ja. Så man nok ikke kan betale sig så meget fra. Og når du siger, at frivillighed er godt der, mener du så, at dem, der er ensomme, skulle lave mere frivilligt arbejde? Eller også, at at de frivillige på en eller anden måde kan gøre ting for dem, der er ensomme? Jamen begge dele, i og for sig. Altså, jeg tror, det er godt for... Ja, det kommer over an på, hvordan du er som menneske, om det handler meget om at ture, føler jeg. I hvert fald om altså, ind at blive aktiv og så videre og så videre igen, fordi at man skal stå over for rigtig mange mennesker, man ikke kender i første omgang i hvert fald. Så det kommer an på, hvordan man er bygget som menneske, og hvordan ens hjerne ligesom er indrettet. Men jeg synes både, at det kan gøre meget godt for... Det enkelte mennesker melder sig ind og blive frivillig, og så synes jeg også, at der er mange organisationer, der kan gøre noget godt for de her ensomme unge sjæle rundt omkring. Mm. Jeg ved ikke, Ingrid, har du en, øh, ja. en, en noget, du kommer til at tænke på her? Ja, jeg er egentlig meget enig med, hvad du siger, øhm, at ja, vi lever lidt i ja, en trivselkrise lige nu, hvor mange unge også føler sig ensomme, og der kan de her frivillige organisationer øh, være et virkelig godt samlingspunkt, hvor man kan møde nye mennesker øh, ja, og få nye venner. Øhm, men hvis jeg skal komme med en anden sag, som jeg synes også er vigtig, så er det ungeinddragelse. Ja, jeg synes, at vi unge vi bliver hørt for lidt og taget for lidt seriøst og sådan ikke, øhm, ja, ikke bliver overvejet så meget, som vi egentlig burde. Øhm, og der kan ungdomsorganisationerne jo være med til sådan, at være den her stemme for de unge, og holde politikerne lidt i ørerne, og sørge for, at vi bliver hørt. Ja, det gør vi blandt andet i Ungerådet. Der, har, der er vi jo så også et ja, politisk råd, der er blevet nedsat af kommunen, øhm, hvor vi nu har fire, de her fire forslag, vi kan stille. Og det gør jo også, at vi sætter fokus på øh, klima og mental trivsel, og seksualundervisning og ja, mange andre sager, øhm, hvor vi også har opnået politisk indflydelse. Så der har vi jo ja, sørget for, at vi unge bliver hørt. Og så er spørgsmålet er jo så til at begge to, du to, vi snakkede begge to, eller vi snakkede om det her med, om man kunne betale sig fra det. Føler I, at, at frivillighed har en, en eller anden grad af, af noget vigtighed? Eller at der er en, noget, man kan opnå ved at lave frivilligt arbejde, som man ikke umiddelbart bare vil kunne betale sig fra? Ja, det synes jeg. Altså, der er også en eller anden helt bestemt kampgejs, man har, fordi man gør det frivilligt. Altså, der er jo alle, ja, vi gør det jo kun fordi, at vi har lyst, øh, og vi gør også de ting, vi har lyst til, og der ikke er ja, penge involveret. Så jeg synes også, at frivilligt kan noget helt bestemt, øh, fordi vi samles så tit med vores ungdomspartier eller ungdomsorganisation, øh, arbejder for en fælles sag, øh, hvor det ligesom er sagen, der er formålet. Det er ikke, hvor mange penge vi får på konton af måneden, eller noget, men det er fordi, vi gerne vil opnå et politisk formål, eller ja, ændre et eller andet i samfundet. Ja, yeah. jeg er meget enig, jeg synes også en stor del af, hvad, man, hvad jeg i hvert fald har lært af at, at mit frivillige arbejde, det er øh, meget omkring altså mennesker, og øh, hvordan man trives godt, og hvordan man kan få andre til at trives bedre, og hvordan man inddrager folk bedst, og alle de her øh, forskellige ting, som... Jo, du kan jo godt tage et kursus, men jeg tror slet ikke, du vil få det samme ud af det, for du, du kommer virkelig helt ind til benet på det, fordi du, du virkelig sidder og arbejder med det. Det tror jeg heller ikke, man på nogen måde kan, kan betale sig fra. Altså, altså jeg ved bare, Ingrid, den historie, du fortalte før med, det var lidt et problem at få engageret folk, og hvad var svaret? Man ansætter nogen til at gå ud og, og gøre det bedre. Det, synes jeg, var en, øh, en sjov detalje her. Hvor, hvor, hvorfor kunne man ikke have gjort det frivilligt? Da vi blev ansat, der Altså når man laver frivilligt arbejde, så laver man jo også tit øh, de lidt spændende opgaver, men når man er ansat, så skulle vi også lave de lidt nederen og øh, gøre en popcornmaskine ren og cykle rundt og alt muligt, øh, som der ikke var frivillige kræfter til. Øh, ja, det, det var nok derfor, jeg ville gøre det. Så det handler simpelthen om af opgaverne? Ja, og så også tiden. Altså der var ikke nogen, der kunne sætte øh, 15 timer af om ugen til at være frivillig hele tiden. Altså vi... Man bliver også nødt til at tjene nogle penge. Jeg, var lige blevet, øh, jeg havde lige fået sabbat over. Og sådan. Så, mm. ja, jeg tror også, at altså, frivilligt arbejde, det giver rigtig meget, men man skal jo også have nogle penge ind på kontoen. Klar, klar. Det skal man. Ja. Det skal jeg tror, øh, afslutningsvis i hvert fald i den her blog, så tror jeg godt, at jeg kunne tænke mig måske at stille en lille smule på spidsen. Jeg vil sige, at øh, noget, man måske hører meget om, det kan også godt være et to del spørgsmål i forhold til øh, både, hvilke færdigheder, føler, man har, føler I har fået ved at være frivillig, i en ungdomspolitiske organisation. Og selvfølgelig også, hvordan I føler, I kan bruge de her færdigheder i fremtiden. Men jeg tror, at, at det, man måske tit møder med, det er, at, at hvis man laver ungdomspolitik, så engagerer man bare, fordi at så er man sikker på, at man godt kunne tænke sig en, en politika, karriere, er det, er det sådan, især på jeres frivillighed i ungdomspolitik? Er det fordi, at de færdigheder, I får nu, så er, I sikker på, er helt sikret på en plads inden på borgen om et par år? Nej, på ingen måde. Øhm, jeg har fået rigtig mange erfaringer ved at være frivillig, øhm, blandt andet at være en god mødeleder, dele opgave ud til andre, få et godt overblik, skrive mails og øh, lave kampagner, lave opslag på sociale medier, øh, skrive gode debatindlæg. Og det er på ingen måde noget, som jeg tænker, at så kan jeg bare komme ind på vogn og få en karriere der. Øh, det er noget, jeg kan bruge i, i mange forskellige sådan arbejdsmæssige sammenhæng, øh, hvor at at det gør der erfaringer fra ja, at lede møder blandt andet, eller skrive nogle mails, og så se sådan hele maskinrummet indenfra, som det er, hele politik og kommunen. Øh, der er jo virkelig mange ansatte. Øhm, ja. Øh, ja, altså, øh, jeg kan slet ikke tælle, hvor mange færdigheder, jeg synes, jeg har fået ved at være frivillig. Og øh, nu tror jeg også bare, i hvert fald i forhold til konservativ ungdom, der er det ret unikt, at vi har en et uddannelsesforløb internt i partiet og øh, som jeg har gennemført og jeg har lært så meget ikke mindst om mig selv, men man har lært eller jeg har lært og hvordan man bliver en bedre taler, hvordan man skriver øh, læserbreve, hvordan man skriver debatindlæg, hvordan man står op og debatterer bedst, hvad for nogle øh, talemåder man skal bruge når man er ude og fremlægge et forslag, eller hvordan man skal, hvad forskerne er på at tale til en folkeskoleklasse, og hos, på borgen hos paper, eller whatever. Altså, der er så mange ting, og også mange ting, som jeg synes, at man kan bruge. For eksempel, når man går på gymnasiet og skal op til en eksamen, altså for man får nogle virkelig, virkelig gode værktøjer, til bare at blive en bedre taler, og tænke mere over, hvordan man snakker og agerer, og så videre. Så skal vi regne med at se nogle af jer inde på borgen på et tidspunkt? <laughs> Måske. <laughs> Måske. Jamen, det er jo sådan tit. Det der er da i hvert fald en klassiker, at man kan lære på en helt anden måde, når man gør ting, frem for når man taler om at gøre ting. Ja, ja. Det er da i hvert fald en klassiker, og det er der bare virkelig noget, frivilligt arbejde giver mulighed for. Ja. Mm. Og øh, med de ord, så skal vi afslutte den her blog for lige, at øh, tage lidt musik og så nå videre til den sjette og sidste blok i den her episode. Og når nu vi taler om at lære og øh, om at gøre ting, så synes jeg, at vi skal tilbage til endnu en gammel klassiker, som handler om at gå i skole, eller måske en dag om ikke at gå i skole. Mm. Vi skal tilbage til Alice Coopers' Schools Out. Og øh, vi er igen tilbage efter noget musik, og øh, vi skal afslutte den her spændende programepisode øh, med øh, vores to dejlige gæster, Karolina og Ingrid, omhandlende at være ung og frivillig i øh, politik. Til øh, afslutning så tror jeg godt, vi kunne tænke os at, at svare på det her store spørgsmål, fordi at, at vores program er ligesom inspireret af, at der er 40% cirka i Danmark, øh, der laver frivilligt arbejde. Så det kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, som har lavet frivilligt arbejde øh, i et eller hver, en henseende og måske også i mange år. Skal vi have mere frivillighed? Og bør der være flere, der laver frivilligt arbejde? Altså ja. jeg vil gerne lige starte med at knytte en kommentar til det sidste, vi snakkede om, som var det her med, om øh, alle, der engagerer sig i ungdomspolitik, som ligesom har en fremtid på borgen eller vil have en politikerkarriere. Fordi at jeg synes, der er rigtig mange af mine venner, og veninder, og ja, som ikke er interesseret i at arbejde med politik, men gør det i udelukkende af interesse. Det synes jeg også er vigtigt at sige, fordi at være medlem af et ungdomspolitisk, en ungdomspolitisk organisation er ikke ensbetydende med, at man vil være politiker overhovedet. Altså, jeg har mange venner, der er, er aktive i ungdomspolitik, men studerer på DTU som ingeniør, eller læser til social- og sundhedshjælper, eller læser til sygeplejersker osv. osv. Det er bare for at sige, at det ikke er helt sådan firkantet mm. setup. Men kunne du tænke dig at knytte en kommentar til spørgsmålet, om øh, vi skal have, have mere frivillighed, og om vi burde være flere, der laver frivillige arbejde? Det vil jeg gerne. Jeg synes aldrig, man kan få for mange frivillige. Øh, det synes jeg virkelig ikke. Og øh, jeg synes jo flere frivillige, der er, jo federe. Øh, vi kan altid bruge flere frivillige i ungdomspolitik. Altså det, og det er jeg sikker på, at gældende for alle frivillige organisationer, vi kan altid bruge flere hænder. Og man kan sige, jo flere der er med, jo federe fællesskab kommer der også. Så 100 procent. Flere frivillige, jo bedre. Ja, jeg har det også meget på sådan, den samme måde. Og nu har vi begge to også haft rigtig gode oplevelser i vores organisationer som frivillige. Og den håber jeg, at alle andre også kan få. Fordi det er bare et helt specielt fællesskab og børn, man har. Man mødes rigtig ofte ugentligt og sidder til sent ud på aften tit og laver noget, der måske nogle gange også er lidt kedeligt. Men bare fordi man gør det sammen, så er det helt vildt fedt og så så er det er meget sjovt at de vil der være frivillige, så jeg synes også bare at så mange frivillige som overhovedet muligt, så de kan få sådan en fed oplevelse. Så jeg er jo nødt til at lige at, måske trække lidt i den anden retning, fordi altså hvis der var øh, flere unge, som engagerede sig i øh, ungdomspolitik, det ville bare være fedt. Altså, øh. det tror jeg der kunne komme alle mulige gode ting ud af. Øh, altså mere bevidsthed om hvordan vores øh, samfund virker og tage bedre stilling til hvordan vi har samfundet sammen, og sådan noget. Det, det synes jeg, lyder rigtig godt. Men, øh, hvis spørgsmålet er mere generelt, om alle folk burde lave mere frivilligt arbejde, er der så ikke nogle ting, som øh, altså folk burde blive betalt for at gøre? Øh, jeg ved, jeg kan i hvert fald huske en sag, der var, hvor, øh, måske også lidt om vinklingen i hvert fald, men øh, oplægget var, at kommunen skulle spare penge, kan vi så ikke få flere frivillige ind i ældreplejen? Burde folk blive betalt for at passe på, øh, passe på de ældre? Eller er det fint, når vi passer heller ikke nok på vores egen familie, og vi får meget på institution, så lad os bare få nogle flere frivillige til det? Hvordan vil lige forholde jer til det? Jeg synes, det er et svært spørgsmål for tit. Så det der, det, der bunder i frivillighed, det er jo, at man får en eller anden værdi ud af det, man laver. Og øh, jeg synes sagtens, at man kan se, at der er jo nogen, der gerne vil være frivillige, for eksempel på plejehjemmer. Der er nogen, der gerne vil være frivillige i vuggestuer. børnehaver og alt det her, fordi de får værdi ud af det. Du kan ikke tvinge folk til at være frivillige, og jeg tror, at det der, øh, hvad skal man sige, løsningen ligesom ikke er. Altså, du kan ikke tvinge folk til at være frivillige. Der er det nemmere at sige, hey, du skal arbejde her, du får, en løn, øh, du får løn for det, øh, fordi det er måske ikke det fedeste i hele verden, eller fordi et eller andet whatever. Når du er frivillig, så skal det komme af sig selv, og det skal ikke være noget, som der er nogen, der tvinger dig til at gøre. For eksempel en kommune, der siger, hey, nu skal vi have flere frivillige herinde i. Det skal være noget, der kommer af sig selv, og derfor tror jeg, at det i hvert fald er svært at få det omlagt på den måde der. Ja, vi synes også, det er et lidt svært spørgsmål at svare på. Øhm, ja, fordi det fede ved at være frivillig, det er, at man sammen kæmper om en sag, og man øh, får ja, en værdi ud af at være frivillig. Men ja, som du også siger, vi kan heller ikke bare tvinge folk til at være frivillige, man skal jo også tjene nogle penge på en eller anden måde altså, ja, til, for at leve. til ja, jeg synes, det er et lidt svært spørgsmål. Det var et meget stort ja. spørgsmål. Ja, det er, det et er et stort et brød at, at lægge op der, ikke? Ja. ja, og det bliver nok ikke svaret, øh, besvaret øh, herinde, så tror jeg heller ikke, Hvis vi havde svar på det, så tror jeg ikke, vi havde siddet her, så havde vi nok haft en, en fed stilling et eller andet sted, som kunne svare på løse løse verdensproblemer. Det er så fint. Afslutningsvis... Nu er, er I unge og er politisk aktiv. Man kan ikke for altid være, øh, være politisk aktiv, eller ungdomspolitisk aktiv det slutter, når man er, ved 30, tror jeg, deromkring. Kunne I, øh, kunne I se jer være frivilligt for evigt, hvis jeg kigger på jer, øh, den person, jeg er nu, ude i fremtiden? Ja. <laughs> ja, helt sikkert. Altså, jeg får virkelig meget ud af det øhm, personligt. Et godt fællesskab, nogle gode venner, øhm, og Lige nu så kan jeg ikke forestille mig, at det nogensinde skulle stoppe, fordi det giver mig meget værdi ja, i mit liv og i min hverdag, øhm, og det synes, det er fedt at hele tiden have noget at se frem til, og nogle mennesker, man kan arbejde om ja, alt muligt forskellige politisk med. Så jeg kunne ikke lige forestille mig, i hvert fald forløbig, at når jeg blev ældre, at jeg så heller ikke vil lave frivilligt på en eller anden måde. Altså jeg, jeg vil sige, jeg ved ikke, om jeg altid vil være frivillig. Der kommer jo nok nogle perioder i ens liv, hvor man ikke føler, at man har det store tid til at være frivillig. Men som udgangspunkt er jeg meget enig. Jeg synes heller ikke, at jeg kan se et liv uden at være frivillig. Også fordi, at man lærer sindssygt meget af at være frivillig, og det er også det, jeg værdsætter virkelig meget. Det er, at altså, du, kan, du kan aldrig nogensinde kan lære for meget, du kan aldrig, aldrig nogensinde udvikle dig for meget. Og det er noget af det, som, som frivilligt arbejde i hvert fald har gjort meget for mig, der jeg har lært rigtig meget om mig selv og om andre og alle mulige ting. Så på den front, så nej, så tror jeg heller, jeg stopper i hvert fald det forløbige. Der skal lige gå lidt tid. Jeg kan i hvert fald huske, at alle de vilde ting, der skete, da ungdomshuset øh, blev ryddet og senere revet ned, så kan du huske, en af de sjove ting, der blev skrevet i alle steder i politikken, var en, der skrev, at nu har vi mistet en rigtig fin skole. Altså. At der er så mange folk fra kulturbranchen, som øh, har lært deres øh, fag, ved at være på øh, ungdomshuset, så var der også en mange andre ting, og måske måden at lære det på, kan man mene mange ting om. Men i hvert fald mistede man også en skole der. Ja. Hvis vi skal fortsætte med at kigge, kigge lidt fremad, så afslutningsvis skulle jeg godt tænke mig at spørge jer, om, øh, hvordan I tror fremtiden ser ud øh, for jeres frivillighed i ungdomspolitik, eller bare ungdomspolitik generelt. Og øh, hvis man skal sådan, stå det helt store brød op, Måske lidt nemmere at svare på, end uh, en, en, dit lange spørgsmål, Jon. Hvilket uh, ultimative mål håber I, I opnår med at, være, med at være frivillig der, hvor jeg? Altså, jeg tror 100% et mål personligt i hvert fald er jo at se noget af det, man tager sig til at komme til livs. Det kan både være stort og småt, altså. Og det er i hvert fald noget af det, som igen, jeg sætter stor pris på ved at være frivillig. Og øh, det er også noget af det, som jeg siger som jeg, efter i mit liv. Altså se mine idéer, eller se mine tanker komme til livs, hvis det giver mening. Ja. Helt sikkert. Ja, Jeg tror også for mig, så er det også meget det her med at se en forandring, og kunne være med. Øh, ligesom jeg til at starte noget op, og også følge det hele vejen til dørs. Øh, og så bliver jeg også meget stolt, for eksempel, når jeg ser nye medlemmer, der træder ind, øh, som gang var ligesom mig, øh, og ikke rigtig kendte nogen, og så se dem udvikle sig, og været med til at hjælpe dem på deres udvikling, det, det er også noget sådan, ja, jeg tror, at øh, det sådan vil være mit mål, at sådan kunne engagere andre, og sørge for, at de får samme mega fede oplevelse, som jeg selv har fået. Jeg vil bare, øh, det er ja, fantastisk, det håber jeg, at man tager, man tager til sig, hvis man går med en lille ungdomspolitiker i maven, jeg vil sige tak til jer. Tak, Karoline og Ingrid, for at I havde lyst til at besøge os sådan en, en mandag aften her i studiet. Det har været uh, rigtig dejligt at høre fra jer og alle jeres historier. Og gode tanker om frivillighed. Og gode tanker om frivillighed. Tak for at lægge en uh, god grund for vores første afsnit her. Tak for at skyde uh, den her sæson. Er man noget på spil i gang? Mange tak. Tak, fordi I måtte ja, komme. mange tak. Når nu er vi færdige med uh, det her afsnit her, så skal vi også uh, snakke lidt om, hvad vi skal næste gang. Og næste gang, der skal vi igen selvfølgelig snakke om øh, det her med at være frivillig, men øh, ikke længere i politik, selvom det måske godt kan være lidt politisk at være frivillig i øh, forskellige kulturinstitutioner. Hvor frivillige jo helt sikkert spiller en meget afgørende branche for, at dansk kultur overhovedet findes. Og det, det glæder jeg mig sindssygt meget til at snakke om. Det tror jeg bliver ret spændende. Meget anderledes end det her, men øh, lige så spændende, det er helt sikkert. Så også kulturen har noget på spil. Vi ses næste gang. Tak for den gang. After years of expensive education A car full of books and anticipation I'm an expert on Shakespeare and that's a hell of a lot But the world don't need scholars as much as I think